Glada du, friskare jag. Är det så att mitt val av partner och av folk omkring mig faktiskt kan påverka min hälsa? Ska vi helt enkelt bortse från romantisk sökande av partner och istället fråga personen vi känner attraktion till? Hur glad är du? Det och mycket mer ska vi prata om idag. Välkommen till podden Glädjerik! Välkommen som sagt till podden Glädjerik med mig Katrin Tibbling. Det här är en podd som tar upp det allra senaste inom positiv psykologi och som betonar det som är glatt och roligt i vardagen. Idag är det poddens sjätte avsnitt och idag handlar det om positiva relationer. Och den som pratar som sagt är jag Katrin Tibbling. Kan ditt val av partner avgöra hur du mår? Ja, en forskning som är gjord på University of Chicago visar på att det finns ett klart samband mellan glädje hos personer i nära relationer och din egna hälsa. Att ha en lycklig partner får nämligen positiva effekter. Människor rapporterar om bättre humör, större lycka, högre livstillfredsställelse när de omges av andra som känner sig positiva, lyckliga och nöjda med livet. Det finns minst tre framträdande skäl till att en lycklig, om man då jämför mot en olycklig, romantisk partner faktiskt kan förbättra människans hälsa oavsett ens egna lyckohalt. För det första så ger lyckliga partners starkare socialt stöd. De är till exempel mer villiga att erbjuda sig att hjälpa till och ta hand om jämfört med olyckliga partners som har en tendens att tänka mer på sina egna problem och på sig själv. För det andra så kan glada partners få olyckliga människor involverade i aktiviteter och sammanhang som faktiskt främjar hälsan såsom bättre sömn och bättre och hälsosammare kosthållning. Jämfört då med olyckliga partners som verkar påverka oss mer till att också hålla sämre kost, rubba sömnrutinerna och också vara mer inaktiva än andra. Men nu undrar man ju lite om man behöver bo med den här personen för att få sin hälsa påverkad. Eller om det räcker med att glada personer finns i min närmsta närhet. På det stora hela så handlar det om att välja vem du delar din gemenskap med. Alltså, vilka väljer du att ha omkring dig? Familjen kanske kan vara svåra att välja. Vi har ju de föräldrar vi har- och just när vi pratar om de biologiska banden så har även dessa band en inverkan på vår upplevda glädje och också vår hälsa. Så länge som man höll kontakten med sina föräldrar, då rörde det sig om både biologiska, bonus- och plastföräldrar med mera. Så länge man höll kontakten med dem så fortsatte föräldrarna att kunna påverka sina barns lycka. Det var en studie som var gjord på 3000 tyskar där de kollade av lyckan i 25 års tid. Från tonåren till medelåldern och så jämförde man den med deras föräldrars lycka. Och den egna lyckan som föräldrarna upplevde påverkade sina barns lycka, särskilt från mamman. Genom beteenden som barnen tog efter och gemenskapen som de smittades av. Så forskarna sammanfattade hela den här studien med att föräldrarna påverkade sina barns lycka med hela 25% procent genom familjebanden. Hänger ni med? Alltså, vem du väljer att dela din gemenskap med, vilka du väljer att ha i din närhet, påverkar alltså din hälsa. Flera nya forskningar visar ju upp ett resultat om social smitta. Och det visar att min enskilda hälsa i stora drag påverkas av mina kompisars och min gemenskaps välbefinnande. Och vi mår ju bra av att umgås socialt. Så kanske är det dags att vi börjar välja vårt umgänge med mer omsorg. Kanske borde man vara så tuff att människor som inte tillför något i våra liv borde prioriteras bort. Jag fick vara med på en sån här utrensningsresa där en fin vän till mig avslutade vänskap med de som inte gav henne energi. Just då i hennes liv så brottades hon med en svår sjukdom och hon visste att hon bara hade några månader kvar i livet. Hon ville göra allt i sin makt för att faktiskt leva den sista tiden hon hade kvar. Så hon sa helt enkelt att göra till en hel del vänner som hon inte tyckte tillförde henne livslust och energi. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var tufft gjort. Och i många fall så hamnade hon också i tråkiga reaktioner och energitagande händelser. Men på det stora hela så kunde jag se att hon andades ut. Hon skakade av sig all negativ energi och hon blev gladare. Men behöver man vara svårt sjuk för att ta ansvar för sitt umgänge, det kom jag ihåg att jag tänkte mycket på då. Och det tänker jag faktiskt på fortfarande. Men till skillnad från min vän så har jag inte haft modet att låta det här gå hela vägen utan det har stannat just vid en tanke. Hur är det hos dig? Tänker du att du borde rensa ur med dina vänner eller gör du en utrensning rent handlingskraftigt? Vissa tror att relationer bara sker och att det är mer eller mindre slumpen som avgör vilka vi har i vårt umgänge. Men om vi istället analyserar vad vi själva uppskattar hos andra omkring oss så brukar man ändra uppfattningen om den så kallade slumpen. Det är vad vi själva uppskattar hos andra som väljer vårt umgänge. Och det vi tycker om hos andra utstrålar vi oftast helt själva också. Eklatt sinne är en bra ingrediens som stärker alla våra relationer med andra människor. Och relationer byggs upp hela tiden, ibland utan att vi helt och hållet tänker på det. En vänlig blick, ett varmt leende eller ett inbjudande kroppsspråk kan lätt påbörja en god relation. Och kanske är det dags att öppna upp sina ögon lite nu. För precis just nu är du mitt uppe i massor av fantastiska relationer. Är du medveten om vilka du har runt omkring dig som stärker dig? Jag är himla glad över att forskningen har börjat ta tag i just sambandet mellan glada människor, social smitta och hälsa. Tidigare forskning har till stor del förbesett inverkan av andras lycka och deras inverkan på den fysiska hälsan i omgivningen. Kan det helt enkelt vara så att en lycklig partner eller en nära vän eller någon i din gemenskap- kan förbättra din hälsa precis lika mycket som vår egna strävan efter att vara lyckliga och hälsosamma. En annan studie som finns visar även att om vi vill ha lyckliga barn så ska vi vara så lyckliga som möjligt under perioden när vi så kallat tillverkar barnet. Men det tycker jag vi får ta upp i ett poddavsnitt längre fram. Men det är en spansk forskning som visar att föräldrarnas humör fortplantar sig i deras ägg och spermier. Men som sagt, vi tar det längre fram, framöver. Men vill ni läsa lite mer så skulle jag vilja tipsa er om boken En liten bok om lycka av Mikael Dalen. Där står det mer om forskningsrapporter med lycka kontra relationer. Men boken innehåller mycket, mycket mer än det. Hela boken är fylld av massor av välanvända tips och forskning om lycka. Så läs gärna Mikael Dalens bok En liten, liten bok om lycka. Och det var allt ifrån podden Glädjerik för den här gången. Tusen tack för att du lyssnade på, på podden med mig Katrin Tibling. Vi hörs om ungefär 14 dagar igen. Ha det så bra tills dess. Hej då!